Розділ восьмий. Злочин. Ніхто не поцікавився, куди він поспішає. Ніхто не зупинив його. Все-таки в соціальній ізоляції техніків були свої переваги. Він підійшов до виходу в час і настроїв прилади управління на відповідні координати. Харлан побоювався, що колись потрібно буде на законних підставах скористатися цим самим виходом, і хтось зацікавиться, чому він зайнятий. Харлан трохи повагався і опечатав двері особистою печаткою. Це відвертатиме увагу. Неопечатаний вихід став би темою пересудів на цілий тиждень. Звичайно, міг би щось запідозрити і сам Фінджі, якби наштовхнувся на двері. Доводилося ризикувати. Нойс стояла на тому самому місці, де Харлан її залишив. Відколи він покинув 482-й і вернувся у вічність, Минуло кілька нестерпних годин за біологічним часом, але для Нойс він з'явився через кілька секунд після свого зникнення. Жоден волосок не встиг поворухнутися на її голові. «Ти щось забув, Ендрю?» – злякано запитала вона. Карлен жадібно дивився на жінку, але з місця не зрушив, щоб хоч доторкнутися до неї. Він пам'ятав слова Фінджі і не ризикував наразитися на холодну байдужість. Нойс, ти повинна зробити те, що я тобі скажу, промовив він хрипким голосом. Все таки щось сталося адже й хвилини не минуло, як ти вийшов. Не хвилюйся, відповів Харлан. Він ледь поборов у собі бажання взяти її за руку і заспокоїти. Адже його слова тільки стривожили її, немов злий демон підбивав його на необачні вчинки. Навіщо він вернувся сюди першої ж хвилини, як тільки випала нагода? Він лише розтривожив дівчину своєю несподіваною появою. Та в глибині душі він добре знав, для чого був потрібен такий поспіх. Він мав ще два дні, передбачених просторово-часовою інструкцією. Що менше часу він використає із свого запасу, що раніше вернеться, то менше буде шансів викрити його. З другого боку, Такий поспіх був пов'язаний з ризиком. Він міг легко припуститися помилки в розрахунках і увійти в час, раніше тієї миті, коли покинув його. Що тоді? Перше правило, яке він вивчив ще коли працював з постерігачем, застерігало. Той, хто вдруге потрапляє в той самий відтинок часу, в тій самій реальності, ризикує зустріти самого себе. Чому з цього слід було уникати? Чому? Харлан не знав. Він тільки знав, що в нього немає ані якісінького бажання зустрічати самого себе. Йому не хотілося дивитися в очі тому другому Харленові, який прибув сюди раніше чи пізніше. Ба, це було б парадоксом, а Твісел завжди любив повторювати. В часі немає нічого парадоксального, але тільки тому, що сам час всіляко уникає парадоксів. Увесь час, поки ці плутані думки снували Харленові в голові, Нойс не зводила з нього своїх великих осяйних очей. Тоді підійшла до нього, приклала свої прохолодні долоні до його розпашілих щік і тихо спитала. «В тебе неприємності?» Її погляд здавався Харланові сповненим ніжності й кохання. «Невже так воно і є? Адже вона домоглася свого. Що їй іще потрібно?» Він узяв її за руки і хрипко сказав. «Ти підеш зі мною?» Тільки зараз і не питай мене ні про що. Так треба? запитала вона. Треба, Нойс. Це дуже важливо. Ходімо. промовила вона так просто й буденно, немов їй щодня доводилося виконувати подібні прохання. Повагавшись якусь мить, Нойс увійшла в капсулу. Ми рушимо за плином часу, Нойс, сказав Харлон. Це означає в майбутнє, так? У капсулі вже чулося тихе дзижчання ввімкнених приладів. Як тільки Нойс сіла, Харлан непомітно натиснув ліктем на пусковий важіль. Незрівнянне відчуття руху крізь час не викликало в Нойс морської хвороби, як того боявся Харлан. Вона сиділа притихла, спокійна й така вродлива, що у Харлана аж серце завмирало, коли він дивився на неї і йому було начхати на те, що, привівши часів'янку до вічності, без спеціального на те дозволу, він скоїв тяжкий злочин. «Ендрю, цей прилад відлічує роки?» – запитала вона. «Ні, сторіччя. Ти хочеш сказати, що ми перестрибнули в майбутнє через тисячі років? Уже?» «А тож, а я цього не відчула. Я знаю». Вона роззирнулася до укола. «А як ми рухаємося?» «Не знаю, Нойс». «Не знаєш?» «У вічності є багато важких для розуміння речей».